Какво означава да полагаш грижа в България? В болницата, детската градина, социалният дом или пък чуждото семейство? И кой се грижи за тези, които се грижат за другите? Днес, вече отвъд кратката новина, ще се опитаме в дълбочина да представим изводите от едно проучване, направено от колектива «Лев Фем». Проучването носи провокативното заглавие Кого го е грижа за грижовния труд? Това е първото цялостно изследване у нас, посветено на условията, уязвимостта и възможностите за мобилизация на жените, заети в грижовна работа. От медицински сестри до лични асистентки, а изводите от него. Стряскащи, но съвсем не изненадващи. Грижата е този невидим, но жизненно важен труд, който е сериозно подценен като публичен ресурс в обществото ни. Добър ден, казвам на Стоянка Енева, една от авторките на изследването от колектива Life Fam. Здравейте! Здравейте, благодаря за поканата. Тук е и Дарина. Коконова, която се включва къв Лев Фем в рамките на този проект и подпомага срещите на живо в страната. Здравейте, Дарина! Здравейте! А, казвам добър ден и на Блага Запрянова, която е на телефона. Блага, чуваме ли се? Да, здравейте! Блага е кошерка, медицинска сестра и на практика от нея очакваме перспективата отвътре за условията на а, труд като такива. Но първо, нека да започнем с а, много кратичко за секунди. Какво е Лев Фем? Какво представлява Лев Фем? Стражение Лев Фем е лява феминистка организация, която съществува от 2018 година и от самото ни създаване се занимаваме с а, економически неравенства, неравенство, основани на пола и в а, в а, този вид работа. Грижовният труд винаги е бил ключов за нас. Какво всъщност ви провокира да направите това изследване точно сега? Дарина, може би? Ами, Това изследване всъщност се готви от доста време и а, както казахме и преди, че а, това е тема на ЛЕФМ а, от самото начало. Има и други доклади по темата с които хората могат също да се запознаят. Ваши доклади? Да. А, същност това, което се промени е, може би, обществения интерес към темата и това до голяма степен е благодарност на а, медицинските сестри, които обръщат внимание на своите условия на труд. А, социалните работнички протестираха миналата година, майките на деца с увреждания протестират от много време също. Това всичко е част от това, което ние наричаме грижовен труд. Защо е важно да мислим за грижата а, като труд и то феминизиран труд? Ами, точно това е в основата всъщност на това, което ние се опитваме да прокараме в българското общество да се разглежда на, този, на тази грижа не просто като даденост, не просто което нещо се случва между другото или така или иначе, не, това е емоционално натоварващ, понякога и физически натоварващ труд, който отнема време, отнема усилия и много от респондентките на нашето изследване всъщност говорят именно за това, как а, това става пренебрегнато и това се отразява също а, на, на всичко, освен нали, на тяхното чувство за удовлетворение, но и на самите им заплати в крайна сметка. Преди да стигнем до тези детайли, които се разбира се, изключително важни, а, нека да представите базата на която е направено изследването и как стигнахте всъщност до тези, до тези жени. Над 40 интервюта сте провели. Доколкото виждам от доклада? А, да, изследването е основано на качествена методология. Интервюирахме над 40 жени от различни сфери на грижовния труд, както медицински сестри, акушерки, учителки в детски градини, лични асистентки, полногледачки. Искахме да обхванем много широк спектър на видовете грижа, която се полага. Къде, на какви места столицата предполагам, но имаше ли и а... изследвания, интервюта проведени? Да, в малки това градове, също беше важно за нас да бъдат а, интервюта, които се провеждат в различни видове населени места, защото знаем, че има разлика между полагането на грижовен труд в столицата, в един вид работни условия и в друг, така че а, успяхме да стигнем до 17 различни населени места. Както вероятно има разлика и между а, грижовния труд полаган в България и този полаган в чужбина. Намерихте ли обяснение защо толкова много а, жени основно, но и изобщо хора, които работят в сферата на грижовния труд, всъщност мигрират в Западна Европа? Да, миграцията също беше много ключова тема, която излизаше непрекъснато в доклада а, в а, разказите на респондентките, както в а, тяхното минало, много хора са мигрирали, след това са се върнали в България, както като планове за бъдещето, така и като житейска история на хората, с които те работят, за които те се грижат. А как ги намерихте? Как стигнахте до тях? А... Дарина, може да, аз бях един от хората също, които правиха тези интервюта. А, те бяха по възможно най-различни начини намерени от публикации в социалните мрежи, през а, лични, така от дума на дума, а, но може би най-същност полезното беше а, от една страна наши близки организации в страната, които ни свързаха с а, хора, с които те работят в тези сектори и самите интервюирани които ни посочваха други техни колежки, които те самите смятат, че биха се Согласили. Добре, нека сега в този момент да включим и Блага за Прианова. пак ще кажа акушерка, медицинска сестра. Блага вие как се включихте в това изследване и всъщност вашата перспектива отвътре към работата ви като акушерка и медицинска сестра, а, как стои на фона на голямата тема за социалните грижи и грижата за грижата в България? Здравейте отново на всички. А, по принцип, аз разбрах за това изследване от социалните мрежи на ЛФМ, Аз ги следа от почти създаване всекуто организация. Ами това, което мога да кажа, че е, аз още от университета, всъщност започвайки да уча, влизайки в практиките в личните болници, в които съм била студентка, истина, че от самото начало виждах много неща, които ни правиха лошо впечатление не само от гледна точка на а, базите, които много често, въпреки усилията на болниците, не са били възможно най-добрите или модерните, които могат да бъдат, но и честно казано, още от самото начало виждах едно отношение между самите колеги, между сестрите, между акушерките, и между лекарите, и между нас като студентите. И нещо, което още самото начало ми направи впечатление, включително и в университетската обстановка, е, че се едно неразбирателство, и едно ограничаване и разделение между различните професии, между това да си медицинска сестра, между това да си акушерка, между това да си лекар или рентгенов аборант, клиничен аборант. Нещо, което на самото начало ми направило лошо впечатление и нещо, което в последствие и в средите, в които съм работила, съм го виждала. Слава Богу, съм успявала до в различните болници и аз, в която съм работила, да попадам на добри екипи, между които има разбирателство но, за съжаление, това е по-скоро изключение от правилата отколкото е реалността, в която повечето колеги работят. Сега, да ви попитам и трите. А, това разделение, кастово деление вътре в рамките на а, професии, които са заети с грижата, грижата за хора, които са уязвими и болни, откъде идва? От а, дълбоката сянка на парители, от смесването между липса на публични средства и вкарването на сиви частни средства в системата, защото с това се сблъскват всички потребители, които не могат да намерят, примерно, личен асистент за своите близки. Оказва се, че тази система, създадена включително на общинско ниво, не работи, защото няма кадри. Тоест, даже да имаш човек, който е склонен да сключи договор с общината, заплащането, което той ще получава, няма да е достатъчно, за да, за да има той мотивация да го прави. А частните агенции обикновенно взимат такива суми, които надхвърлят по някой път двукратно а, или петкратно пенсията, която получава уязвимия човек, възрастен човек или пък дете в неравностойно положение. Откъде идват тези деления? Дали те са иерархия в а, типа труд, защото високоспециализирания труд на лекаря а, трябва, вероятно, да бъде платен по по-добре, отколкото този на а, една медицинска сестра? Или има и друг фактор? Ами, от а, моя гледна точка мога да кажа, че а, впечатлението ми е, че. Това разделение идва от а, едно економическо напрежение, ако мога така да се изразя. А, именно в това, че хората се борят за едни оскъдни средства, всеки а, има нужда от по-висока заплата предвид труда, който извършва, но това не се случва. Тоест, и... публичните средства са недостатъчни? Публични средства недостатъчни и се получава едно противопоставяне много често а, едните, когато получат, ама защо няма и за другите. И всъщност а, ние се опитваме това нещо да го борим и в контекста на самото изследване с начина в който говорим за този труд. Ние говорим за работнички, не защото омаловажаваме специализирания труд на много от квалифицираните хора в тази професия, а точно защото смятаме, че дори една хигиенистка върши изключително жизненно важен труд, който трябва да бъде оценен и трябва да бъде признат. И това не трябва да е нещо а, обидно, напротив, това трябва да бъде разпознато като, като труд. Връщам се на въпроса за тази симбиоза, която според редателите на пазарната економика вероятно е нещо прекрасно между частно и публично, между общинско, държавно и частно, но кой според вас има интерес от тези неравнопоставени отношения в сектора на грижата, защото аз пак се връщам на това частни агенции, които запълват дефицитите на държавата, печелят сериозни пари. Те стигат ли до тези, а, до, до работниците в системата на частната грижа? Ами, може би тук да дадем думата и на, на Блага, защото това, което аз мога да кажа, е моето впечатление от а, всички хора, с които сме говорили от този сектор, именно, че това разделение точно вреди всъщност на това колективно да се постигат едни общи цели. Блага, имате ли наблюдения? Защото ние знаем, не е тайна, че почти всички медицински сестри, акушерки, а, може би и хигиенистки в болници работят, ако не на а, едно частно и едно държавно или общинско място, на няколко такива, едновременно, с натовареност, която далеч надхвърля всичко по кодекс на труда. Можете ли да споделите опит в това отношение? Да, за съжаление, много често е така, че много колешки, включително аз съм имала такива моменти, в които работата на едно място, за съжаление, понякога няма значение дали ще бъде общинско, държавно или частно. А, просто средствата, които се осигуряват за плащането и възнаграждението, много често не стига дори ако живееш сам, ако пък имаш семейство, имаш едно, второ дете, вече средствата стават непосилни които получаваш от едно място и ти си принуден да започнеш на второ, защото просто буквално нямаш средства, но пък в същото време това те натоварва допълнително не само физически, емоционално и в един момент ти си изгубен в една, един постоянен кръговрат работа и в същото време ти остава място за твоите близки, за твоето семейство и там всъщност започва да страда семейната среда, Започват да страдат а, и самите работници, защото ти когато нямаш а, добър личен живот, нямаш почивката, много често това в един момент се отразява и на работа за ти, тъй като ти си неотпочинал, изморен си и, за жален, това може да доведе и до грешки. А, истината е, че за да се свърши една работа, без значение дали става въпрос в болнична среда или извън болнична среда, много важно да има екипна работа. Дали тази екипна работа ще бъде между лекари и сестра, дали ще бъде между личен асистент и медицинска сестра, която, примерно, идва допълнително за по-специализирани процедури или дори рехабилитатор, който идва да помага с раздвижването на човек, който има нужда от грижа, ако изобщо е възможно, примерно, този рехабилитатор да се, вкри... да се включи в грижата за един такъв човек. И когато този екип не успява да се сработи, дали защото изобщо не може да създаде често или защото има деление между тях, от това страдат всички. Страдат хората, които получават тази грижа, страдат и хората, които я дават тази грижа. И в един момент се получава един омагосван кръг, в който, за съжаление, много бързо хората, които даваме грижата, всъщност в един момент поради бърнаунт поради, развиване много по-бързо на клонични болести, всъщност в един момент ние навлизаме в системата като а, нуждаещи се от тази грижа. Сега, какво може според вас да бъде променено? Това е последният ми кръг от въпроси а, и към трите. А, особено като имате предвид, вие имате опити в а, други държави. А, всъщност а, една голяма част от а, анализаторките в този а, доклад в това проучване а, имат а, специализации, докторати в европейски държави. Така че може да, се, да направите това сравнение. Какво може да се промени, а, да се засили ролята на синдикатите ли? Защото пък ако има силни синдикати, които ограничават, примерно, часовете полаган труд, да няма над 8, може би ще има много жени, които ще бъдат ударени от а, подобна разпоредба. Ако не могат да упражняват 12 часов труд, макар и експлуатационен върху тях. А, това, което излиза от нашето изследване. всъщност е, че а, със сигурност има нужда от повече координация между различните а, общности и а, професии професионални организации в този сектор, да им, защото те имат много сходни, освен че всички участват в този грижовен труд, който поддържа обществото ни изобщо да функционира, а, те имат сходни условия на труд и сходни проблеми, колкото и да са различни сферите. Бълногледачките, личните асистенти, тези, които са а, в надомна обстановка. Те са много изолирани едни от други, от своите колеги и съответно това също пречи на техните колективни борби да се осъществяват. А, това, което те а, желаят е да има а, повече адекватни обучения и подготовка за хората, които всъщност извършват много специализиран труд, без да бъдат а, обучени предварително. А, имат нужда от повече почивки, повече отпуски, повече кадри, но абсолютно всичко от това е невъзможно без повишаване в заплатите. А, искам също да добавя нещо, което изникна в абсолютно всеки един разговор и продължава да излиза в а, нашите срещи по различни места в България а, за общественото мнение. Всъщност хората изключително много страдат от това, че техният труд а, не бива припознат като а, жизненно важното нещо, което то е за обществото ни. А, и това се отразява на... А, самите условия, но и също много хора споделят а, като допълнение към тези трудни условия, които Блага описа преди малко а, почти всички участнички в нашето изследване, освен този натоварващ труд, 12-часови смени, 24-часова грижа за нали, католични асистенти, да. да. А, тези хора освен всичко това се обгрижват и други хора в своите семейства поради а, обществените норми в България, че нали, мъжът се прибира след работа и трябва да го чака вечеря на маста. Значи, тези жени след работа, те продължават да се грижат. Грижат се за своите мъже, грижат се за своите деца, грижат се за своите вну, внуци и внучки а, и обгрижват други болни хора в собствените им семейства. И това остава незабелязано. А, а с едно изречение, къде виждате потенциала за промяна? За нови политики или настоявате изобщо какви са препоръките на това проучване и на тази национална среща, която сте направили на практика за първи път сега в петък. Аз исках само да допълня за ролята на синдикатите, освен за регулиране на работното време и условия на труд, тяхната, техният потенциал за повишаване на възнагражденията също е много важен и това е един от основните проблеми, които идентифицирахме и една от, една от важните искания на всички в сектора. Така че искахме да подчертаем също възможности за колективна организация, за да се разбие някакси този порочен кръг от ниски възнаграждения и пренатоварване с извънреден труд. Синдикати и частни агенции, които предлагат услугата Грижа, съвместими ли са? Ами, има такива а, неправителствени организации, които всъщност търсят да бъдат а, общински услуги, да бъдат а, на националния бюджет и това, което мога да кажа е, че наистина всичко опира за това да има повече пари за сестри, а не за войни. Благодаря ви грижовния труд в България. Труд, който държи а, заедно обществата, но често остава в сянка, особено в българския случай, докладът на Лев Фем кого го е грижа за грижовния труд, е не само изследване, но и призив за признание, за справедливост и за промяна. Благодаря на Стоянка Енева, една от авторките на изследването а, от колектива Лев Фем, на Дарина Коконова а от Лев Фем също така, както и на Блага Запрянова, ако и медицинска сестра за този разговор.